що вдалося побачити на подвірку багачуків після вибуху гранати. Лежав таке хтось із них, а рачкував, мабуть, той уповномочений, переконував я себе. Несподіване поповнення. І знову пригадалася розмова з колишнім піхотинцем. Але мертвому часом «Ще вже важче пробачити, ніж живому», – відповів я. «Тоді Віллі, вже трохи пізніше, коли ми перечистили всю ту трофейну зброю. Сам не знаю, звідки тоді з'явилася в мене ця думка, і от я знов повторював її, начебто виправдовуючись». «Мертвому все одно», – кинув Віллі, – «звично виплюнув він ці слова», і знов став мені схожим на самого себе, на того, до якого я вже звик. І у душі я був з ним згоден. Та все ж він зачепив у мені якраз ту струнку, і я почав тоді у відповідь. Щось у тому душі, мовляв, як же можна пробачати ворогові, коли він заліз у твою хату і наставив тобі до горла ножа, Попробуй, пробач його. А чи вже сам проси пробачення? Але колишній піхотинець мовчав. Хоча декого з мертвих можна й пробачити, доповнив я сам до себе. І з того, як колишній піхотинець тоді подивився на мене, я зрозумів, що він вже знає. Я зараз буду згадувати 43-й рік. А далі я й справді пригадав йому, 43-й рік, коли ми тут, у лісі, повернули назад до Крем'янця колону Вермахту. Я сказав, що вже не маю ні найменше зла на тих німців, і навіть додав, що немає зла і на того Гуєва, з яким недавно мав діло над потічком. І тепер я знову повторив собі подумки приблизно те саме, що сказав тоді Одного кому баварцеві. Якщо ти, Віллі, у чомусь і винен, то зовсім трохи, значно менше, ніж я, якщо думати про те, що нас чекає і що може чекати. Не знаю чому, але мені було приємно повторити ці слова ще раз. А може я вже того і скоро сам стану, як той дідунь-петлюривець, майнула ще тоді думка, про ці розмови із самим собою. Але я відігнав її геть. Вирішив, що це від перевтоми. На краю березового гаю хотів було за звичкою перебігти смугу свіжої вирубки, що відділяла його від решти лісу, але вчасно згадав про рану. Я запитав себе, скільки можна бігти. Хоч і давно знав, що дурніше питання – на війні бути не може, а коли вийшов на вирубку і побрів між пеньками та купами галузяк, які місцями вже встигла оплести молода жина, то почув кування зазулі. до того ж не одної, а відразу трьох, неначе з трьох різних боків. Чи то було відлуння, я так і не зрозумів, і почав несміло рахувати. Один, два, три, п'ять. Десять. Подумав, що досить, і перестав. Аж злякався, як багато. А може, то не років, а лише один. Нарешті я вирішив, що то зазулі, мабуть, комусь іншому кують. Не мені. Але, не втримавшись, знову почав рахувати. Один, два, три. А може, я просто ще зарано здаюсь. І рідні зазулі, мов би, на підтвердження цього, кували і кували, поки я переходив густою грабиною, що, власне, і була початком чорного лісу з цього вікнинецького боку. Восени у цій частині лісу рясно родили опеньки, а ранньої весни – проліски. Але тепер серед літа під ногами стелилися м'які мохи, папороть, передсвіла медунка і ще, здається, Вовчі ягоди, а від темної сірої кори грабів ліс і справді здавався чорним.